Barang siapa yang singgah di satu tempat persinggahan Lalu dia mengatakan Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna Kalimat Allah subhanahu wa ta'ala sempurna Ini menunjukkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki aib Dan tidak memiliki kekurangan Dari nama-namanya Dan demikian pula sifat-sifatnya Demikian pula kalimatuh. kalimat itu. Kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala adalah kalimat yang sempurna. Apakah itu Al-Quranul Karim yang disifatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hudan wa shifa. Sebagai petunjuk dan sebagai obat yang menawarkan dari berbagai macam jenis penyakit-penyakit. Maka kalimat Allah Subhanahu wa taala sempurna. Maka di sini menunjukkan bahawa kalimat kalimat Allah apakah itu Al-Qur'anul Karim atau wahyu-wahyu Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala bukanlah makhluk. Apa yang telah difirmankan oleh Allah? Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat Allah? Kalaulah kalimat-kalimat Allah itu makhluk, Tentunya tidak diperbolehkan bagi seorang meminta perlindungan Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Aku berlindung pada Allah dari kalimat-kalimat Allah yang sempurna Dari kejahatan apa yang diciptakannya Ini menunjukkan bahawa Al-khair wa syar Kebaikan dan kejahatan seluruhnya Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebaikan menciptakan orang-orang saleh menciptakan kaum mukminin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan para syaitan menciptakan orang-orang kafir menciptakan iblis menciptakan maksiat maksiat Naam akan tetapi dalam hal at ta'addub ma Allah Beradab bersama Allah subhanahu wa ta'ala Hendaklah jangan kita menisbahkan kejahatan tersebut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa syarru laysa ilaik Kejahatan tersebut tidaklah pantas untuk dinisbahkan padamu Karena pada hakikatnya apa yang telah menjadi ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Seluruhnya adalah kebaikan Maka barang siapa yang mengucapkan ini A'udhu bi kalimatillah hitamati min syarima khalaq Lam yadhurruhu shay'un Tidak akan dimudharatkan oleh sesuatu apapun hatta yarhala min manzilihi dhalik hingga dia pergi meninggalkan tempat persinggahannya tersebut rawahu muslim hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah maka di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahawa takkalah kita singgah di satu tempat hendaklah kita berlindung kepada yang menciptakan seluruh tempat tersebut yang menciptakan seluruh jagat raya yaitu Allah Subhanahu Wa Taala kita berlindung dengan kalimat kalimatnya yang sempurna. Agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari segala macam kejahatan-kejahatan dan kemudaratan-kemudaratan yang dikhawatirkan akan menimpa kita. Dan ini adalah suatu yang waqai. Ketika seorang berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan tersebut dan Allah Subhanahu wa taala memberikan badannya perlindungan dia akan terselamat dari berbagai hal-hal yang dibencinya. Dan dikhawatirkan dia akan terkena darinya. Dari berbagai macam kejahatan. Dari para jin. Dari orang-orang kafir. Tapi kita melihat ketika. Mereka meninggalkan istihadah bi-khairillah. Istihadah bi-illah. Meminta perlindungan pada Allah SWT. Dan mereka melalaikannya. Maka demikian banyak dari mereka yang akhirnya tertimpa dengan berbagai macam kemudaratan ya dirasuki oleh para jin dan terkena asrar dan naja yang dimaksud berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala beliau menyebutkan pengalaman beliau tatkala beliau senantiasa mengamalkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Katanya, "Hai, ini adalah khobar yang sahih dan kauun bahawa hadis ini adalah khabar yang sahih dan perkataan yang jujur. Alimna sidqahu dalil dan wajah Kita telah mengetahui kejujurannya dan kebenarannya sebagai dalil dan pengalaman. Fa ini mundu semitu hadal khobar, amil tu aleih falamiyoburani shayun ila antaraktu. Kalau kemudian aku senantiasa mengamalkannya maka tidak satu pun yang memberikan kemudaratan padaku sampai suatu ketika aku meninggalkannya. Ah, beliau lalai dan beliau kemudian meninggalkan untuk membaca doa tersebut. Faladaghatni aqrabu bil mahdabati maka tiba-tiba aku pun disengat oleh kala jengking. Pada waktu itu ketika beliau tidak sempat mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, fatafakartu fi nafsi Fa iza biqad nasitu an ataawwadh bitilka alkalimat lalu aku pun memikirkan apa yang menyebabkan kenapa aku tersengat kala jengking tersebut ternyata aku pun mengingat bahwa aku tadi melupakan untuk mengucapkan doa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan salah satu kisah yang dialami oleh seorang alim Muhammad Amin Asy-Sintiti rahimahullahu taala yang ini menunjukkan bahawa hendaknya bagi seorang muslim beristiazah meminta perlindungan hanya kepada Allah sebab itu adalah tauhid wa wal ikhlasu fil ibadah wallahu alim bis-shawab ila heuna ikhwan ya insyaallah fi waqtin akhar nawaasil ila babin akhar tafaddalu hafizakumullah wal muadzin yuadzin wa jazakumullahu khairan